I denne uge har jeg besøg af Danmarks nok PT mest for Hattemand. Det er nemlig ingen ringere end Pjuske Hansen, der er bedre kendt bag den selvvalgte titel Danmarksmesteren i Digpix. Velkommen til, Pjuske. Jo tak, jo tak. Dejligt at være. Dejligt at være. Pjuske, jeg synes lige så godt bare, at vi kan lægge hold fra start og spørge. Øhm, hvorfor er det, du sender så mange Digpix til fremmede kvinder hver evig eneste dag? Uh, altså, seriøst? Ja. Fordi de elsker det. Fordi de elsker det. De elsker det. De elsker det. De knus elsker det. De elsker... Tror du, kvinderne elsker... Du tror, de elsker at modtage et uafordret billede af din øh, penis? <laughs> ja, selvfølgelig er de det. kvinder, ikke også? De elsker pik så meget, mm. at de kan nærmest ikke forstå det selv. Ind i deres små kvindehovede. Der er ikke noget bedre for en kvinde, når hvis hun, hvis hun er noget at handle, eller, eller når hun vasker tøj, eller hun lige står og laver mad, så lige modtage et billede af sådan en rigtig pik. Sådan en rigtig ubarberet mandepik i al sin... Åh, glorificerede herlighed, ikke? Mm. Det elsker de. Ja. Det, er det, det er det, kvinder vil have. Okay. Altså, og nu kan, nu, er du, altså, nu kan jeg jo se dig i virkeligheden, så, det, så jeg kan jo se, at du, du, du tror seriøst på det, ikke? Altså... Ja, sgu da! Alle kvinder elsker pik. De er for gabte i det, og dem, der bliver sure, når de får digt pik, de bliver kun sure, fordi det er så længe siden, at de har fået noget pik, og de tænker, Åh, hvorfor har jeg kunnet billede en pik? Hvorfor? Når jeg gerne vil have den langt, når vi <coughs> Piuske, jeg bliver lidt til at så at sige, at alt det, du siger lige nu, er mm. det er forkert. Altså, jeg ved slet ikke, hvor du har det fra. Ah. Der er med ingen mennesker. I Danmark i hele verden, faktisk, der har noget som helst ønsker om at modtage dine dick pics, det tør jeg godt sige, på vej. Hå kæft, kæft noget pis nej. at sidde og fyre af nej. i sådan en interview. Det er sådan noget, man siger, når man får alt for få dick nej, det, det er det. Ved du hvad? Ingen grund til panik. Piusker, jeg redder dagen. Piusker, jeg redder dag Jeg redder dagen hver dag. Jeg redder også din dag. Piusker, har du lige sendt et dick til mig? Nej. Så hvis jeg åbner den besked, jeg lige har fået, øh, mm -hmm. så er det ikke... Et dickpick fra dig. Nej. Det er ikke et dickpick. Mm. Okay, fint. Så, så bliver du vel heller ikke trist, hvis jeg så bare. Hvis jeg, uden at kigge på min telefon, bare tager den op, sletter beskeden, uden at læse beskeden, så bliver du ikke ked af det. Hvad fanden laver du? Men jeg sletter din besked. Smed du lige mit dickpick ud? Ja, men så så var det jo. Ej, prøv at, Aldrig nogensinde har jeg følt mig så dårlig behalve. Kæft det lort interview, mand. Der, der er ikke nogen undskyldning for din opførsel i dag. Men det er, der er der, ikke. det sgu da dig, der lige har sendt et for helvede. For at være sød det... ved dig. For at være sød ved dig. Er... Og så smed du min pik i skraldespanden. Slap nu af. Hvad fuck er det her for et sted, mand? Prøv at, jeg skal ikke slappe af. Jeg, lige, du, jeg har sendt min pik til dig, ja, det og der... så skal du fandme at se den. Pjuske, hvis du tager din pik frem nu, så... Værsgo. Nej! Jeg... Den, den der, der ligger der, den kræfter mig ikke slet. Du kan ikke... Mig for... Nu tager, Fuck, du... Nu tager du din du din den. Tag din pæg ud fra mit bord. Hvad fanden laver du? Jeg er ude af en service. En pæg-service, okay? Selv tak dit utaknemmelige røvhulperne. Det er en udsynet. Det sidste gang, du har nogensinde for det den her lækkerpis. Lad os se. Jeg ja, tager det på program, det her. Jeg gider ikke. Fak' vel. Føj. Øv. Det tomme magasin præsenterer en citron, der er til facilitetsbehandling. Ja, nå. Hvor længe har du prøvet at blive gravid, siger du? Hmm, et par år, tror jeg. Okay, og det, det vil bare ikke lykkes, eller hvad? Nej, der sker overhovedet ingenting, så nu, nu prøver jeg det her. Ja, altså, jeg er lige nødt til at sige noget, og nu nu må du ikke blive for ked af det. Okay. Men du kan ikke blive gravid. Hvad Hvorfor er du det? Jamen, fordi du er en citron, jo. Altså, du, du er en to meter høj citron. Det giver ikke nogen mening, jo. Øh, altså, hvad giver ingen mening? Jamen, du er en citron, jo. Du har jo, du har jo ikke nogen livmor, du... Du har citronsaft og kerner og sådan noget, men du du kan jo ikke blive gravid, når du er en citron, jo. Hmm. Nå. Okay. Ja. Hmm. Kan jeg adaptere? Det lytter til det tomme magasin. Ja, det er Søren. Ja, hvor fanden bliver du af? Hvem, hvem taler jeg med? Jeg tror simpelthen, du har fået øh, forkert det, nummer. her. ære, Gammel Nils ære, Birte fra Korsø, Grisemikkel ære, okay, Det Okay, det lyder dejligt, men du har fået, du har simpelthen fået forkert nummer, min ven. Ja, det er gode med dig, Jannik. Kom nu bare ned for helvede. Det er din fødselsdag. Skal du ikke ned af en bag, eller hvad? Altså, nej tak, og jeg hedder jeg hedder ikke Jannik. Jeg hedder Søren, og du har fået forkert nummer. Nå, kender du Jannik, eller hvad? Du lyder sgu meget som Jannik. Jeg tror, Jannik havde en bror, men det er vist. Det er sikkert ikke en at han siger så meget på grund af alt det med hans far og så videre, men altså han sgu fint nok fyre broren der. Jeg mødte om der vi var til råt nede på 60'erne. Det var det engang med Marie indenfor at kæft, mand. Det var dejligt den gang der. Undskyld, men nej, altså jeg er ikke Jernings bror, og øh, du har altså fået forkert over. Altså jeg hedder Søren. Jeg hedder ikke Jannik. Nå, vi ved hvor han er, så eller hvad? Om man er på vej eller noget. Jamen hvor skulle jeg vide det fra? Jeg aner jo ikke, hvem nogen af jer er. Jeg ved ikke, hvem du er. Hvem fanden er Jerning? Hvem ved er... Jeg forstår ikke noget? Nej, nej, nej, Så slå det af. Jeg kan ikke gå for. At du har fået Jerning telefonal. Men, hvad fanden gør vi? Vi skal have ham fundet jo! Jamen, jeg ved ikke, hvem han er! God, han kommer guld i der! Jannik! Jannik er overkaldt, drak er over! Nå, ved du hvad? Jeg må smutte, Jannik er kommet! Tak for hjælpen, jeg ringer igen i morgen! Nej, du skal ikke ringe igen i morgen, jeg ved ikke, hvem Jannik er! Det tomme magasin Hej, og velkommen til Kimi's Salon. I den her podcast får jeg besøg af danskere, der på den ene eller den anden måde er de første eller de bedste til det, de gør. I dag har jeg besøg af Jokke Toftlund, der simpelthen har opfundet en ny måde at tage stoffer på. En sund måde. Sunde stoffer har han opfundet, så at sige. Men kan det være rigtigt? Kan stoffer være sunde, og hvad er det, man skal tage? Alt det og meget mere skal vi tale om. Men først, velkommen til dig, Joke Toftlund. Jo, tak. Tak. Bare lige for... Ja, tage det fra starten af, ja. Stoffer kan sagtens være sunde, men simpelthen bare tager det rigtigt. Altså, det lyder jo næsten for godt til at være sandt, men lad os lige høre en gang, Jokke. Hvorfor er du overhovedet startet på det her mm. projekt? Ja, øhm, altså jeg tror, jeg gik og kede mig en dag, øh, eller i lang tid måske, øh, rigtig lang tid. Så på et tidspunkt jeg, kæft, man var jo bare fedt at have det sjovere. Og så fik jeg lyst til at tage stoffer, som man gør, men jeg havde ikke nogen stoffer. Øh, og jeg kendte ikke nogen, der solgte stoffer, og så opfandt jeg bare min egen stoffer, øh, Sundstoffer. Det var lige så godt, ikke? Øh, ja. ja. Men altså, hvilke, <coughs> hvilke stoffer er det så, du har opfundet, som du, som du tager, og som ikke er skadelige? Jamen altså, lige nu, <coughs> der sælger jeg tre forskellige drugs på min øh, webshop, Joggedrucks, øh, Drugs med sæt, og øh, det er spiolina, goji og matcha tea. Jeg skal lige... Okay. Ja. <coughs> drugs. Drugs. Jeg skal lige forklare, hvordan de tre ting bliver til drugs. Altså, det, det er jo bare det er jo bare sunde ting. Det bliver man jo ikke påvirket af som sådan noget. Hvem mener du med det? Bliver du ikke? Altså, det, oh, det synes jeg svært. bliver du ikke påvirket. Altså hvis du for eksempel spiser spiyoliner, bliver du ikke på, uh, Altså jeg bliver ikke skævt. Det påvirker jo ikke min hjerne, så jeg med, med det samme kan mærke, at jeg har, har taget et hårdt stof. Altså jeg får, jeg får lyst til at danse i otte timer og dyrke hård altså når jeg har taget spiyoliner. Okay, så tror jeg, du har taget for lidt spirulina, fordi okay. hvis du spiser 100 gram også, eller 100 gram Gucci bær eller matcha, altså seriøst, fuck mand, du, altså, du bliver bare sådan, åh, jeg er så sund nu, men uh! man bliver sådan helt, åh, jeg er så sund, jeg skal knæppe, eller sådan, eller ej, eller okay. ikke, måske ikke knæppe, det måske meget, men, men altså man kan i hvert fald, hvis man tager rigtig meget af det, så, man, oh, så får man bare lyst uh, til bare sådan en god tur i frisk luft motion, fuck man, det er så fedt at være sund! Og det er fint, at du gerne vil være sund, men det er jo ikke det samme som at tage stoffer, når oh. man, man drikker matcha-te, Okay, men altså, hvad fuck er det så for nogle stoffer, vi snakker om, som kan være federe end grønt te, stærk grøn te, frisk grønt te, dyr grøn te, tang eller tørret bær? Ja, altså, de kunne være f.eks. kokain eller has eller MDMA eller LSD eller ekstasy, eller altså, der findes jo mange stoffer jo. Hvad for noget? Ja... Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt om det der før. Hvad er det for nogle stoffer, du nævner? Det lyder bare som sådan noget blablabla. Bla bla bla. <tryk> og okay, du, du, du har aldrig hørt om noget af det, for du har aldrig hørt om kokain. Eller? Nej! Hvad fanden er det? Jeg skal lige... okay, så hvis Jeg, så hvis jeg aldrig har aldrig prøvet kokain før, så er det jo klart, du tror, spirulina er fedt. Altså, du ved jo ingenting. Hvad er det, du lægger op, øh, op der noget, Hvad er det, det ligner floramilis? Det er kokain, og her ved siden af, der er en skifful af din elskede uh, spirulina. Så prøv lige at starte med at spise det en gang. Okay. Hvordan føles det? Øhm, altså fedt! Jeg bliver totalt sold. Åh, oh, ja. elsker bare spiruliner, det er fedeste! Woo! Okay, så prøv lige at suge det her kokain op i din næse i stedet. for. Okay, hvordan føles det? Jokke? Okay, det er meget federe, det er meget federe, det er meget federe! Super, tak for den her gang. Øh, farvel, Jokke. Mm, du lytter til det tomme magasin, yeah. Cancel culture er et nyt begreb, som mange efterhånden har stiftet bekendtskab med. Men hvad er det, og hvem går det ud over? Til at svare på det spørgsmål har jeg i dag besøg af Danmarks mest cancelede mand, Ronaldo Petersen. Velkommen til, Ronaldo. Lå, må jeg godt sige noget, eller hvad? Sige noget nu, eller hvad? Det er jeg ikke vant til. Mm. Nej, det er du ikke. Fordi du, du er jo formentlig Danmarks mest cancelede mand. Kan du, kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad, det, hvad indebærer det? Jamen, jeg er blevet cancelet jo. Jeg, jeg må ikke noget. Jeg blev blevet canceled. Jeg er blevet Hva, Men hvad må du for eksempel ikke? I, men jeg må ikke komme i svømmehallen. Hvad for en svømmehallen? Det er alle sammen, tror jeg. Er du blevet udlægt fra alle svømmehaller i Danmark? Det går der ud fra. Jeg kan i hvert fald ikke vise mig i den her følge, i hvert fald. Det er helt sikkert. Okay, men så hvorfor må du så ikke komme i herfølgesvømmehallen? Fordi jeg blev blevet canceled, jo. Jeg er blevet canceled. Yes, men, men ved du hvorfor? Jeg tog min hund med. Den 16 år gammel Saint Bernard med dårligt led, og det hjælper at komme ned og svømme lidt. Og så pludselig, så står der en af de der pisse irriterende woke feminist bademester, ikke, det er vel en mand på 49, eller sådan noget, og så råber han: "Hey, øv øh, den, indsøg penson op på 5 meter væk og hvad er det der flyder rundt i vandet?" Og så siger jeg: "Prøv at, høre, at den elsker hovedspring, den er svært ved at holde sig, og så bliver vi smidt ud. Og hvad fanden giver du mig? Altså, men fanden er det for et samfund, vi har efterhånden med at cancel culture i steder, mand? Altså, er har... altså lige det der tilfælde, der synes jeg måske lyder fjernok. Altså, hvad? Okay, okay, så du er en af dem også, ja. <laughs> nej, typisk, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det, er jeg ikke, jeg, jeg, jeg, det synes jeg ikke særligt, jeg siger bare... <laughs> Hvad siger du? Altså, der er jo ikke nogen, der må have en hund med i svømmehandlen, det har jo ikke noget med dig at gøre. Men det er jo det, jeg siger, det er jo for, forbandet cancel culture, altså. Det er jo cancel culture. Ja, okay. Hvordan øh, har du så ellers mærket cancel culture, udover at din hund ikke må stå på 5 meter og skide i vandet? Jeg får ikke nogen matches på Tinder. Du får ingen matches på Tinder? Nej. Altså, hvad, hvad, for en profil, har, hvad for en profiltekst har du, for eksempel? Rolando Petersen, hvis du vil have noget kæp, så er du ligesom min Sager Bernhardtun bøber. Jeg elsker Hitler, og kvinder har godt af for tysk. står der. Er det din Tinder-tekst? Det er måske ja. lidt offensivt også. Du er et svin. Hvad? Du er et klamt svin. Hvorfor siger du det? Du klamt, jeg siger bare, hvad jeg tænker. Må jeg ikke sige, hvad jeg tænker eller hvad? Er det cancel-call-tjern i studiet? Eller hvad? Jo, hvad er det, så de men er det er klamt bare... svin, det er bare meget mærkeligt, når vi sidder og prøver at have en normal samtale. Du er et svin, og jeg har lyst til at dit svin. Fuck dig, dit svin. Prøv her, prøv lige, prøv, lige, prøv, lige, prøv lige. Hvis du skal være altså med til svin. den her snak, Nej. så skal du snakke ordentligt. Cancel culture! Det er cancel culture, når du siger det der. Ja ja, så er Ronaldo cancelled igen. Okay, der kan man bare se, sikke en huge surprise. Ræv røde journalist fra DR kan ikke klare lidt ytringsfrihed fra Ronaldo. Hvad laver du? Jeg sætter helt til dit hår, for det ligner lort. Gider du lade være med det her. Prøv at høre, Er du, er du sindssyg? Skrid med dig. Få af mit studio, Ronaldo. Der er ikke nogen, der kan lide dig, og det er der kraftet med en god grund til. Cancel culture! Ronaldo har spillet igen. Surprise, surprise. Det er ikke cancel, cancel culture, din fede can... idiot. Du har et du er en menneske, og der er ikke nogen der gider være i nærheden af dig. Lugt du er ikke canceled. Du var nedad. Lugt, lugt af røv, mand. Og i øvrigt så kan dit talent ikke skylle ud, så der er en stor lort derude, skulle bare lige helt til sige. Det kan sagtens skylle ud. Jamen jeg gad ikke trykke på knappen. Skrid med dig. Jeg bliver canceled. Jeg bliver det er Tomme Magasin. Og nu skal vi møde drengen William, som har et ganske særligt kæledyr, nemlig en fem år gammel børneorm, der hedder Krølle. Velkommen til William og Krølle. Tusind tak, tusind tak. Ja, William, han er jo sådan lidt gener, så det er mig, der fører år i dag. Ja, okay. Hej Krølle. Jamen, okay, men du er jo så du er den børneorm, der bor i, ja, i Williams numse. Ja, det er jeg. Der har jeg boet i fem dejlige år. Skønt, skønt at høre. Altså, nu er, ikke, nu er det ikke hver dag, at man lige møder en børneorm, der kan tale. Altså, er det normalt eller hvad? Nej. Altså, øh, normalt så normalt når vi jo ikke at blive så gamle Men øh, William og jeg, vi faldt i snak Og så besluttede han, så skulle forbeholde mig Okay, hvordan, hvordan, hvordan, hvordan, hvordan møder I hinanden? altså, bare... Jamen, altså William er ikke øh, den bedste til lige at huske at vaske hænder altså. Så kan det jo bange mange ting, kan man sige? Ja, ja men det er sådan er det jo Men altså, øh, hvorfor har William ikke fået dig fjernet? Altså? Jamen, det er, altså, det er man godt ved, at du aldrig den nogensinde har haft en børneord som ven var. Han kan jo slet ikke undvære mig Hvorfor ikke? Altså, jeg hjælper ham med lektierne, jeg har lært ham at cykle, og så er jeg god til at opdage ny musik, vi kan høre sammen og sådan noget, jazz og sådan noget. Ja, det lyder da egentlig meget dejligt, ja. Ja, og så er jeg en sindssygt god pasta og karbonater. Lækkert, altså. Hvor længe tror du, du kan blive ved med, med, med, med det her, med at, ligesom at bo i hans numse? Øh, jamen altså, vi om vi holder jo hele livet, ikke? Altså, kunne du tænke dig noget pasta? Nej, nej. Nej, jeg, jeg har lige spist, før. Nå, jamen altså, du siger bare til, hvis du øh, mangler noget ny musik at lytte til, eller sådan noget. Jeg hører sindssygt meget skarpt for tiden. Cool. Jamen altså, dejligt møder, Krølle. Vi skal til at runde af for i dag, men husk, børn, lad være med at vaske hænder, for ellers så møder I måske aldrig jeres nye bedste ven. High five! Du lytter til Nattevagten. Det der bliver snakket grimt til Hver gang man går sådan en tur i København, Så er der en eller anden spade der siger flyt dig! Og så vinder jeg mig om og så siger Tag en pæl, din sov Snak ordentligt til mig Og så går der lige Og så bliver jeg sindssygt i hovedet Hvis man fx tager bussen Og så er der nogen der siger Øh, har kort eller billet efter Og man kigger på mig og siger Hvad er tror du Så er det første gang jeg tager bussen Og så bliver jeg sur Hvor de jeg ikke snakker med dem Og så er jeg sur tilbage Fordi de starter med at snakke til mig Åh! Jeg hader Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lød.